Mheshimiwa Dlemkuu tunaagizo la madawati mkoa wetu kwa Mtwara tulitakiwa tutengeneze madawati 28000 lakini mpaka nimesimama hapa Mheshimiwa mkuu tuna madawati tisa tumevuka lengo kwa mia moja na tuna ziada kwa msingi pamoja na sekondari lakini Mheshimiwa Dlemkuu tunaomba migawao aliyopata mikoa mingine na sisi tupewe kwa sababu kwa agizo la Mheshimiwa raisi watoto ni wengi wamekuwa kajitokeza kuja kujiunga na wenzao walioko shule. Kwa mfano mdogo tu, kwa watoto wa awali mwaka huu tumeandikisha na nane Msingi tumeandikisha 140. Na wale wa sekondari ambao siku zote tukijitahidi sana wamehudhuria sabini. sasa tuna 95.6.